أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لنا نبي صلى الله عليه وسلم دو مبارك سرطة الدرس لجابوري الرسادة لواحيكالا ابوبکر جللہ وہ د عازب شمل دی پالن طلبو کې چې د عمر بن را خرج کړو به شي چې کله ورغلی به ورته ویل چې دستا بچي بسمخاله رولې بره اغه ورته سبه هراولم پردیشر باندې چې در رسول الله اغا د هجرت واقع د مال جګر کې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 شپاگو مسرد زوده رضا اللہ عنہ سر ملاقات دو جوڑی ور بر اسمینی ایو رسول الله لہوای ابو باکر رضا اللہ عنہو مدینی لہور دا اخیل شوید چونکہ دا مدینی ور لبا انتظار مانیو چې محمد رسول الله سرده ابو باکر و عمیر و فحیرہ برازی نصار بو وقتی رواتن رو دخول و قرونونا دی دریبا جو شاق و انتظار کله به د درې درې نیم بجې شخ خوشاله <سؤال> به کورون له لاړل چې څنګه ملګری را نغله انشاء انتظارو کې دیش سعوزري بے د دوی دا معمولات له ورته دتل له د ورځې نه اورس وشکل د مديني ولا مرته کورون لو یو يهودي د خپل قلاد شر له خطر یو شي ګوري دوه ملګری را روان دي دوه سپني جوړي اچوري دي نو وره اواز وکي یا معشر معشر العرب یا بني قیل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 نبی کریم علیہ السلام دی نارنه و دا جداده لیکن دی کشران و جوانان و نو ابو بکر سی بولارو او رسول اللہ ناسو ابو بکر رضا اللہم داد دا رسول اللہ دو دنیم کالا کشر دی لیکن دی کشرانو دسی فرق نشو کولی جب دی کمحمد صلی اللہ علیہ السلام دا ناس کست کدا و لارد یو خوابی بکر دا بنا لحاظا کمزور موری دویم دا اگر با گیر گی کم اختیس پین دا غلیو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 به تر دې پوري شه د کجوري د سورې په بابت تر باندې لاړو ابو بکر د خپل صدر پر رسول الله عليه واله ونيو شي کله د خلکو معلومه کړ شه اوهو محمد صلى الله عليه وسلم دغه ناس کاسه زه کله برنه سره خدمت کې دا مخدوم دي نو د قدي به معلومه کړه هر څله خو له راتل لو کورن دي انصارو جده کړي یو دو کل شب ابن حدم او بل د خبيب ابن اساد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 نو د جمعه مات مسر رسول الله دی بویل کی خدا واغه جمعه دې نه شنه کی خدا حسن جمعهونه واغه وخت کړی دا بعد نه بکنی وی خبر ذکر شي جمعه کې 15 سلوی آداب دي مهمه خبره بګیدل چې هغه څومره ساده یومره بګی خو خوشو بګی زیته دي د بندو مسله بګنی دغلا احتمال بکنی نه ای ځکه دا علاقه او دا هغه جمعي او دا او د ملک روح دی جوړ کی جوړ کړي خلک براتل بر رسول الله باندې به با ایمان راوړو اولا ایک از با دیگه سلمانی فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہو محدثین لیکن شاید اللہ رسولتی تاریخ مذکر کردی د علی امن رسولتا یو قل اولماو دا ذکر کردی جید بولیم سو اکالی ادو عمرو دویم قل اولماو دا ذکر کردی جید دریس و قانزو عمرو در احمد علاقین راغلو با دی انتظار بانده دی شام علاقین راغلت تقریبا در دیار رسول سزانو سر دو وقت تیرک یوسره به وخت تر کې به بلاړو له دا غنه به بل له دا غنه بل کوش وکړ ډیر لسم لراغه د اخر زماني نبی محمد صلی الله علیه و سلم مکه کې بدومره وخت یې یو به بدو شریو دلته برمنه به او دا غ ملګری بش تله به کې شمه دینی رزم روانو عرب سره مجلس ورته عرب شکردار انسان سره واخصونه غیبی زرمه کې مننه غواغانې او دا غړي بزیدتي واخصه ایستې به یو يهودي باندې خرج کوي يهودي باندې شګه خرج کې غولام شي د ظلم سره وګور دي دی, دی يهودي خپل د مدینه منورې نه یو بل یهودی راغی نو د کم يهودي شې د سلمان اخستو د دا, دا سلمان را واخصو او اواغله هدیه کې عرب ګیدا د هدیه مسله جاتو ده او هیبه کې خوانه د خدمت کې کواه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 خو چې ما سمه رخصت وخت راغی وسکه جوړې مل صدقه را واقشه در رسول الله صلی الله علیه و آله تفوش و کې کوم ځای کې لو چرتره چې بلاني او پلانی کور کې دی سلام و ربانی واچې دغه نه مور صدقه ورته وړاندې کړه رسول الله در واقشه په دښکل مرګور باندې تقسیم کړ خپلونه خړه وجدا دا, دا صدقه دا, دا مال خيره دی رسول الله او داغه اولاد اگر دې شي نه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 په وساره ده ارخانه د سره تعجوب لري او څومره غریب ولي نه وي خو شپای کې تقوی او هغه کې د الله نه لري هغه ډیر اوچته په نسبت سره اق انسان چې هغه د رمضان دغه تقوا به کې نشته د موقت څه او شواف نشه خبره دا او شواف سفر الله په خپل د افشکی چې د به د خبر نه ورسره رسول الله په نکاح کې رااله دحیه یې نه خطب لور ولا او ترمي ابو یسر دي دوه لږ ډیر ګرانو دي سره کوله وی دو ورځ 7000 په کوله <سؤال> سفر لا بطلم سم ما خو لا برات له شو کړو سفر نه راغل ما خو لا برات باز اولاد په پلار باندې عمر باندې کړی تر باندې د انټیګراني وی چې د رسول الله تعالی تک اوازه چې محمد صلی الله علیه وسلم د مکه نه راغی زما پلار حبيب بن اخته او دتر می ابو یسر وی دا سر وختي لاړل د رسول الله ملاقات لا وی سر وخت چې کله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 وې که چیرته موږ ایمان پر رسول الله باندې ورسو موږ د مشر په ختم مشر ټوله خلکو جنجال په دقه مشر ما خلک پیژنې دبل نه پیژنې د پیژنې معنی پیژنې د مشر مشر د قتل ارادي جوړ کیږي د غیبت ارادي جوړ کیږي کنځل د مشرغا ابن کثیر لکی د ابو جنل نه چاته پوسوګېدان محمد څنګه نبی ري بقسم فالله صدق حق نبی یو ولې مانېنا په اسم مشر به خدمت شيخ الاسلام ابن تیمره رحمه اغه د یهودو بارے کی دا خبره چې ګر کړی د یهودانو شورا واره کې جذرسمه کې فصل <سؤال> باندې خراب وو قمق الانسان <سؤال> ذقدي وې دوی چاته پوسو کې دا محمد ولی نه معنی وې وې وسره قوم مشرک مون واقع و کوم په محمد باندې ایمان راوړ بیا به د مشر شمن باندې ټوله نورو سبب فاتح او خبره به بالعکسه چې کم سره مشر خوش ایمان راوړ او دا به ورسته شي او چې کم سره د قابلیت ورسته راغی چې په رسول الله باندې ایمان راوړ دا والله کې کرام دي ابن کثیر البدایۃ والنہایہ درسوه مونه وویل کړه کله كنا نعبد الحجر والشجره ویمنګ د کانو د بېټو بندگی کوله الله من کې رسول الله علیه ولیه قران راوله ولیه چې مونږ ایمان راوړو الله رب العزت کله ټول د نړۍ باندې شي وزره وله پېښ کړو دښمنۍ و سره یې ځمره فلر وسره یې تر شووکړه حتا تر دې پورې چې الله رب العزت د زبیر سره په واسطه باندې د علی نبی طارق په واسطه باندې سماد خپل حلال کې ذبح کړي مجید الله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 نبی کریم علیہ الصلوۃ <سؤال> والسلام چې کله دیره وو د کلصوم ابن احیدم په کور کې علی ابن ابي طالب راغی د رسول الله د کہا بچی دې زمم دې اسد الله دلله زمره ټول غزګانو کې د رسول الله صلی الله برکه قصبه ته بو کې پاتې وویل یا رسول الله زو کور کې نشم پاتې کې ویلې زنانو په جمع کې زرازم څکه زغونه چې مجاهدین د بسنګر کې نشو درې کور کې اورم انت منني ته عثمان د شیر چې هارون د موسی نه په امر پاتې ار رسول الله هغه غریمت امانتونه تقسیم کړی و زکه مان ډیر مهم شه دا رسول الله فرمایدا خپل سورات باندې ولاړی چا چ قائم کړی هغه به تیریږي چا چ قیم کړی نه لږ دی غور زی سوچ کوئ ی په 200 کیلومتره دا مسافره د مکینه تر مدینه پورې او په کومه لار باندې دا سړک ترشه لري په تکلاره باندې علي سیبراغي یک تارغه یو واجرغه او دښمنانو تعقیب کړي ری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 ستا خو خواندم نشتا وروردم نشتا پلاردم نشتا در چاسر د شپه په اخرې څخه کیده دا ګونګوڅه کې خبره کوي وی بلکو زمانه پلار تا نه مخاون شتا زه یو فقیر محتاجه کوم دایو صحابي د رسول الله صلی الله علیه و سلم راضي یمورت وی راضي صحل من حنیف داغه شهادت نه اورسه په رواقه ذکر وی د دې مدینه دي د مشرکان بوتان دي د ماتې د لګی نه دي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 دا څلور چې تیر کړي د جمیو ورسه کله لاره د جو پټیم کې د خپل ماماګا له اطلاع ورکړه بنې نجار چې زه درسم وسمه هغه مصالح فصره رسوله به کید عادت دې خاصه مخرب مصالح فارق دي کی طرفه چې طرف د لاره بندې کړي دی او د جوړې کړي دي مجاهدین ولاړ چې سره توري دی او چې سره نذیر او چې سره غشي نبی کریم علیه الصلاه والسلام بخره مبارکه شو له باندې سور شو ابو بکر صاحب د روان شو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 دمسbegin منځو کې رجومي منځو کې اولنې جمعه واچېده رسول الله ده منځو کې عليه الصلاه والسلام بعض خلوی قبا کې ځکه ونه کې چې هغه باندې وخودم باندې دې د یو دقیقه تقریب اند شي یو مسافرہ قبا باندې د مدینه ټوله باندې باندې او بل په قبا کې ځکه نه ده کړې چې ال ترجمي موږ په راغلې نه رجومي په راغه په مزربني سالم کې ور باندې راغه چې منځ کلو کې رسول الله اراده یې چې زو زملار شې سوا با کرام تول دوه کې ما خل او دره ده نه هني ولا وي رسول الله نه کسانم زمنګه زيت دي اصلهم زمنګه زيت دي ساماننم زمنګه زيت دي چرته زيت ساتي ورته وګه سات یو سره یو شي کې ډېرې د اخی ز نیراد وروت لری نو خل نه نه پځي پاتشال وی عبدان ابن مالک د یو صحابي دا رسول الله دوه کې ما خل عباس ابن عباده ورته ما خل او دره چرته بده زيته زمنګه نشتلې ترڅ مون پات کېږي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 او قریبی او دا چا سامان چې بکم بی کور کې دی راش واچولېش ابي بن ساري ورته ویلي يا رسول الله داس ما کور دې داس ما دروځله په دغه پیغمبر رسول الله ورته نه نشه کور کې توا کمالات دا و چې لاند چې رسول الله پرې خو او بر چې دې بده کې د خپل اهل پاتش نبي کریمه رسالتو سلام شپدن د 13 کړه صحابه چکهله د شپې اخره حصہ شو دا سوچ راغی چې اخل خلکو دا خو موږ به د بیو کړه جناب نبی کریم رحمت الله وسلام الله ديږي دا مکه ولا ور سره چل در رسول الله نور مل غری وسلام سکي د مکه خلک سم راکم وخت ور تنګ کی مهاجر کې مهاجر او د مدني ماشندګان وځدوی چې منبر یو رسول الله لاندې دا بیاد بیرا د خپل اهل له بچو ما بچو از ما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 صاحرا منت مصلى صلوات و سلام ادب ور كه بديو ادب اندر رب العالمین د اللہ سره جدا ادب ده رسول الله سره جدا ادب ده قران سره جدا ادب ده مزی سره وجه ده عمل ده قبل دو پار سو شرطونه دي اول ایمان درم در رسول الله ده دا مخلوق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 کی قبل باځي خلک ورجهدل دي د امام مالک رحمت الله علیه بارکيده رضی الله عنها ډیر وته منه اسنه مال بل چې مرګ نه نشي حتی که ځه حاجت به باغځه کنه کړو بربوته سبا شو شوی ویله یا رسول الله دا بر کور کې به ته وشي کې تبې ده بده چې تلاندې وشي کې زبلاندې وشي کوم رسول الله اورد وی نا وېسمه مل manne چې ته د بلند شت ډیر کړي که چیرته بر شت مال او دا مل manne چې مال مشکل جوړي او تر مشکل جوړي پدی باندې ډې عزت خوشال نشه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 وې له د قزینا وېدا بپاما قزې د خوراک شروع کی یو خدای دی و چې برکت مال <سؤال> حاصل <سؤال> شي او بل محبته بنبي صلی الله وسلم رسول الله صلی الله علیه و عبد الله بن عمر وره کیدار رضی وی غدور منه رسول الله صلی الله علیه و چې کمزګي رسول الله موږ کړي موږ به کو چې کمزګي ناسا کړي ناسا چې کمزګي سليمان شورشه سليماني چې کمزګي خندا کړي خندا به کو چې کمزګي ضرورت پوره ضرورت ماوی په نوې صحابي د خپل تړي کولاو ساتلي چا ته پوسو کې دا په ورس مار رسول الله ولې د تاڼې کلاویر دغهره محبت وژنې زده کلاوساته انس ابن مارک لیکل داس طرحه یې امينه اچي د پښو کې دا ولي وې د رسول الله بو سره دې زده کړې یې ته نیله وې دا کار وکړ کوکل شکور د ور د شو تقریبا شپږ میاشتې به کور کې دا پاتش شپږ میاشت د خلولو یې انتظام مرتب برابر کیږي چې رسول الله په شپې تهجود کول وې وې دا مسله چې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 وې چې کله دا جوړو په دې وخت کې د مسجد کې درې شېنو یو دا کجوري به ولاره دې میدان دې دویم د مشرکانو قبرونه وو دریم باځې سم کې به کجوري به ټټیو باځې به اوچتي پیغمبر امر وکړ چې اول د مشرکانو قبرونه وو واسې دې کې دا پیدا معلومه شوه چې انسان د مشرک پر قبر باندې جمعه جوړول شي خو په دې شپه چې دا قبر وو باس د مشرک اوري کې باندې کې بلر کې ځکه راقابل د چې د مسلمانانو د مومن قبر دې عجیب باندې مولانا جمعهت نه جوړای او نه بدا په جمعهت کرا داخله کرا داخلم دا کې تحذير الساجد امام الحديث الباني شه په دې باندې رساله لیکلي د څلورو مذاهب د امام ابو حنيفه رحمۃ اللہ علیہ د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ د امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ د دریو څلورو مذاهبو فتوا درا چې موږ کول پدې کې یا باطل لې یا پکه مکروه حرام دې یا پکه ګناه کبیره لږې کې ذکر ده قبر باندې داخله جمعهت او که چیرته یې هغه وباسي خه د پښو به جمعه جوړیږي نه ځکه دا قیمت قیامت پوری ده چیرې او که داخل کې فريدو نمشکيږي نه او که د دي د مسلمان دا قبر نقل کوي نه رسول الله فرمایي کسر و عزم المیت ک کسر حیا چې کوم اډو کې د دې مړی کې داده دا شو نه ک ژوندون کې چې تا کوم اډو کې د د مسلمان د قبر وړل له حساسه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 حدیث کی رضی بخاری کہ محمد رسول اللہ خ... صلی اللہ علیہ وسلم د یو کو ز باندې بي د خ خټه پر تي سمرا توجوش تر بدی د منز نک او نسره عجیس سره صحابه خاور راول لا خاور شراول غنور خاور خټي جوړ کړي شګي راول رسول الله بار وته چې کله راغی شګي صحابه او اوه چې سمرا کله کارم کړي حتی حدیث کی رضی رسول الله فرمایي په دې جمعک دا کوم شګي را داسړي او بس دې اسلام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 آخر دا خبرنه خلید راوی اخر بهترين مال چې هغه خدا غریچد کمنګ زن هغه دنیا ته راو عمر ابن ياسر یو هغه دوت وکړه ختره استی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلی ویو باغید په ایفا برځي او دا به شهید دا بوشت اما غتريقه وشي دا به شو کارب دي کولو چا په یو کې په تو چا چې مسجد جوړ شي صحابه دوی ویلی چې رسول الله کار کوي او مونږ نه کو کچر دې مونږ نه کو دا کار کوي ګور مونږ ګناه کبیره کې بیاخته کیګو تکمل کیلا در رسول اللہ مجدد ناشنا مسجدو هغه څنګه مسجدو د سې مزور چې بده کې ابي طالب العلم مسافر دی راو اسواب الصفا ابو هرره څخه دی راو در رسول الله ناشنا طالبو پنځه زادریس او څلور ابي احاديث ټوله نقل شویل یو ناشخه حفظه الله رب عزت ور کړی وا فقيه صحابري او چا ته د خلکو په تیرځونه کور شته داله د اړ احاديث ولیا دي دیم خبره ولیا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 حفیظه بری مری مضبوطی چې انسان رب زید علم دا او د ګنا نه ځانو ساتي د ډیر احادیثو ولې بیان دي وی رب العالمین قران کې وی دي کم سره حق مسله بیان نه کی پدمن اسلام لعنت دی او ملائک لعنت دی او انسانان لعنت دی او جناتو اوی تقریبا په کې و مسافر په کې دی دل حتی تر دې فوريشاد ٹریننگ سنټر شو رسول الله مجاہدین لپاره ٹریننگ ورکو نجی یو پر سر تبادله کوي दे वाली वेरे रसूल अल्लाह विल वेदाशक जेहुद मालूम है की इस टाइम के वसाعت थे और वे पुजमात किता कह उन्होंने को الحمدللہ वदाकारन को जनाना परतले अस्मर जनाह फरमई देगय मय मुजूद आसे रसूल अल्लाह बशकरा दबान रत मुंग नबी सलाम वश अल्लाह भी मुचत के य हता दरदी पुर च मुंग دریمچه انسان د که کا بېرې مرتکبی څلورم بهرو براس اگر که بدی کې اختلاف دی پنځم প্রদেশ د نانا چليغه نه کله پسا جوړیږي و الا که پسا نه جوړېږي په پښیم سلامتون شل کې پاس مرز نه هیڅ سلامتون شولې ما شومه مورده تر اطلل ما شوم جمعه تر رسول الله سنت طریقه را د صحابه ما رسول الله زين بسنه ابن ماری کې بل یتیم ما شوم درولې خبره کې چې بده او دا ما شوم شری تیزی بو کې او خو کوي کې پاکه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 چته بچه لندن للیږه یو سره للیږه بل ځای نه کمړ شو رسول الله فرمایي دمره مشرک پساب کړو چې دی وځ خپل بچي سره ته خبره کاوه نو چته احساس کې ته بدی تر دې پرې سم شته زمون پرې کورونه کې په احساس زمون پرې جمعتون کې مشه پرې مدرسو کې دا را نه کړې دي د هودو سره سم دي خپل دین لدا کار کړې دي د دا سره وی علماء راغس مپرې مته نه کار کړي پدې قلمونه باندې پدې پرشنو باندې ودا کشنه مونږ جامو باندې دې چې علامه بری وښکټونه به ټکو مې د دودا جلکرې د چاغره سری به علامه را وېدا باندې کېږي زی وخکر به وې لکه دا دمان سره شپېلې غندې وګدې وېدا خو دې علامه او د هغه سره تشبوه مشابهت نوښه منل لري وېدا چې وکاو چې وور ببل و وېدا مش کول دا خر مجوس مسله وې جندبه اوچته و وې څېره جندبه اوچته ګونکو سره چشپکېره ير ما خو سر مونږه يا سر مونږه يې په کوټه کې راچته جندبه ني عمر سي بغیر وړاندې شو عمر ابن الخطاب رضي الله تعالی عنه د اسلام د دین ويم نومه او زموږ اوسو سره مسلمانانو دري مشر اول رسول الله دمه ابو بکر او دري عمر رضي الله تعالی عنه عايش رزلنه هه فرمای چې په کوم مجلس کې د رسول الله او عمر سره تذکرې نه کی په دې مجلس